Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dan banyak memujinya Yang telah memberikan kepada kita Banyak kenikmatan Dan kenikmatan yang paling besar adalah kita diberikan hidayah Kepada agama Islam ini Yang Allah SWT Tidak menerima agama apapun Kecuali agamanya yaitu agama Islam Inna dina inda Allahil Islam Sesungguhnya Agama yang benar di sisi Allah SWT Adalah Al-Islam dan Allah mengatakan "Wa may yabtagi ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam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 Dan juga lima hari yang akan datang Adalah tentang penjelasan Arkanul Iman Penjelasan tentang rukun-rukun Iman Yang jumlahnya ada enam Dan setiap hari insyaallah Kita akan menjelaskan Satu dari rukun Iman tersebut Dimulai dari Iman kepada Allah Kemudian iman kepada malaikat Beri iman kepada kitab-kitab Beri iman kepada para rasul Beri iman kepada hari akhir Dan juga beriman dengan takdir Allah SWT Dan hari ini InsyaAllah kita akan membahas tentang Beriman kepada Allah SWT Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-Iman secara bahasa, secara lugah, secara bahasa, artinya adalah al iqrar ma atau artinya adalah mengakui disertai dengan ketenangan hati kita. Di dalam mengakui hal tersebut. Ini adalah iman secara bahasa yang artinya adalah mengakui disertai dengan ketenangan hati. Adapun iman secara syariat, maka yang dimaksud dengan iman adalah e'akteqad bil qalb, wa kaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman adalah Keyakinan di dalam hati Dan ucapan dengan lisan kita Dan amalan dengan perbuatan kita Ini adalah iman Secara bahasa maupun secara syariat Dan iman Ini adalah perkara yang penting di dalam agama kita tidak ada sebuah kebaikan Yang kita dapatkan Baik kebaikan dunia maupun akhirat Kecuali dengan cara beriman Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan Di dunia maupun di akhirat Maka dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut Kebahagiaan yang hakiki Yang sebenarnya kecuali dengan beriman. Allah berfirman Man 'amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa hayatan thayyibah wa la bi ahsani ma kanu Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengamalkan amal yang saleh baik laki-laki maupun wanita wahwa mu'min dan dia dalam keadaan beriman beramal soleh baik laki-laki maupun wanita wahwa mu'min dan dia dalam keadaan beriman apa pahalanya fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik di dunia, Walla najaziyan nahum ajarahum bi ahsani maka nu yamalun dan kami akan balas dia dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Akan dihidupkan di dunia ini dengan kehidupan yang baik dan kehidupan yang baik yang taibah tidak harus di dalamnya Kekayaan dalam masalah harta dunia Tapi kehidupan yang baik Adalah hidupnya hati seseorang Dan akan dibalas oleh Allah Taala Pada hari kiamat dengan balasan yang paling baik Lebih baik Daripada apa yang mereka kerjakan Jadi iman Ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan Kehidupan Yang bahagia Dan iman digambarkan oleh Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis bahwasanya iman adalah bercabang-cabang Beliau SAW mengatakan Al-imanu Bid'un wasab'un aw bit on wasitu nasy'bah la ilaha illallah fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'bahum minal iman bila mengatakan al iman lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang di sini rawi, ragu-ragu di dalam riwayatnya. 60 cabang lebih, atau 70 cabang lebih. Faafdhaluha, yang paling utama dari cabang-cabang tersebut, qawlu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, tingkatannya, adalah imatatul adza anith thariq yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan manusia wal haya'u syu'batan minal iman dan rasa malu adalah termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan ada di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara faedah yang bisa kita ambil Dari hadis yang mulia ini bahwasanya iman Itu bertingkat-tingkat Bukan dalam satu derajat Yang jumlahnya Lebih dari tujuh puluh cabang Dan para ulama Di antaranya al-imam al-bayhaqi Rahimahullah Al-Khulaimi dan juga yang lain Mereka berusaha Dan bercitihat Untuk menentukan 70 cabang keimanan Di dalam kitab-kitab mereka Al-Imam Al-Bayhaqir Rahimahullah Menyebutkan di dalam kitab beliau Su'abul Iman bahwasanya Iman yang paling tinggi Tingkatannya adalah Arkanul Iman Rukun Iman Yang jumlahnya ada enam Sehingga ketika beliau memulai Penyebutan Su'abul Iman ini Beliau memulai dengan Cabang yang pertama Yaitu Al-Imanubillah iman Beriman dengan Allah SWT Baru setelah itu beliau menyebutkan cabang-cabang yang lain. Jadi di antara 70 cabang lebih dari keimanan yang paling tinggi tingkatannya adalah Arkanul Iman yaitu rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah S.W.T. "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْتُوَالَوْجُوهَكُمْ قِبَلَ kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat? Akan tapi yang dimaksud dengan kebaikan adalah engkau beriman kepada Allah Dan hari akhir Dan kepada malaikat Dan juga kitab-kitab Dan juga para nabi Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan Lima Di antara enam rukun, rukun iman Beriman kepada Allah Kepada hari akhir Kepada malaikat Kepada kitab-kitab Dan juga kepada para nabi Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Amanar rasulu bima unzila ilaihi Min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Kullun amana billahi wa malaikatihi Amanar rasulu bima unzila ilaihi Min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranakarabbana wa ilaikal mashiir Allah mengatakan yang artinya rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya Setiap dari mereka beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya wa rusulihin dan juga rasul-rasulnya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranakarabbana wa ilaikal maseer mereka semua yaitu rasul dan juga orang-orang yang beriman mengatakan sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami taat ghufranakarabbana kami memohon ampunan dari-Mu ya Rabb kami wa ilaikal masir Dan kepada-Mulah kami akan dikembalikan. Atau tempat kembali, tempat kembali kami adalah kepadamu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah kembali menyebutkan lima di antara rukun-rukun iman. Kullun amanabillah Ini rukun iman yang pertama. Wa <kullun> malaikatihi. <iman> Rukun iman yang kedua Wa kutubihi Rukun iman yang ketiga Wa rusulihi Rukun iman yang keempat Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan Wa ilayikal masir Dan kepadamu lah ya Allah Tempat kembali Ini ada isyarat tentang beriman Kepada hari akhir Wa ilayikal masir Ini adalah isyarat kepada beriman kepada hari akhir. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan lima di antara rukun-rukun iman. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi ala rasulih, wal kitabil ladzi unzila min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan baida wahai orang-orang yang beriman berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Taurat Zabur Injil Waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya dan kepada kitab-kitab-Nya dan kepada rasul nya dan juga kepada hari, hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Tiga ayat ini menyebutkan kepada kita lima di antara rukun-rukun iman. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain rukun iman yang keenam yaitu beriman dengan takdir. Allah mengatakan Inna la syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya kami telah menjadikan segala sesuatu kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ini adalah isyarat kepada rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keenam rukun iman ini telah Allah, telah Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Muslim ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Malaikat Jibril. Yang datang kepada beliau Dengan menyamar Sebagai seorang laki-laki Bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang beberapa pertanyaan Di antaranya adalah pertanyaan Mal-iman Apa yang dimaksud dengan keimanan Maka beliau SAW mengatakan Al-imanu mina billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rasulih Wal yawmil akhir Watu'mina bil qadari khayrihi wa syarrih Yang dimaksud dengan keimanan Adalah engkau beriman kepada Allah Kepada malaikat-malaikannya Kepada kitab-kitabnya Kepada Rasul-Rasulnya Beriman kepada hari akhir Dan juga engkau beriman kepada takdir Yang baik maupun yang buruk Hadis ini diwajibkan oleh Muslim Dari Umar Ibn Al-Khattab Radial Anhu Keenam rukun iman ini Sekali lagi adalah Menempati Peringkat yang tertinggi dari Keimanan Kalau kita ingin Mendapatkan kebaikan Di dunia maupun di akhirat Maka kita harus Beriman dengan rukun iman ini tidak mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengan beriman dengan keenam rukun iman ini. Oleh karena itu seyogianya lah dan sepatasnya lah seorang mukmin baik yang laki-laki maupun wanita mempelajari dan juga memahami rukun iman ini. Dan bukan hanya sekedar menghafal Tanpa mengatai maknanya Dan juga tanpa mengamalkan konsekuensi dari keimanan ini Oleh karena itu hari ini InsyaAllah kita akan membahas dan menjelaskan tentang rukun iman yang pertama Yaitu al-imanu billah Beriman kepada Allah SWT Para ulama menjelaskan Bahasanya beriman kepada Allah SWT Tidak sempurna Kecuali dengan mengimani Tiga perkara Yang pertama Adalah beriman Dengan rububiyah Allah SWT Beriman Dengan rububiyah Allah ia beriman bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dialah Arab Ar Dialah Rabb kita yang telah menciptakan segala sesuatu dan juga telah memberikan rezeki kepada makhluknya dan mengatur alam semesta menciptakan kita. Dan orang-orang sebelum kita Menciptakan apa yang ada di dalam diri kita Yang ada di luar diri kita Menciptakan langit Dan bumi Menciptakan makhluk Baik di bumi maupun di langit Memberikan rezeki kepada mereka semua Dan juga mengatur alam semesta Menggerakkan matahari, menjadikan siang dan juga malam, menghidupkan dan juga mematikan, dan melakukan itu semua dengan sendiri tanpa ada sekutu baginya. Ini adalah beriman dengan rububiah Allah swt. Meyakini bahasanya Allah, Dialah Rabb yang sebenarnya Yang menghidupkan dan mematikan Menciptakan segala sesuatu Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Tidak ada yang lain Yang melakukan ini kecuali Allah SWT Allah SWT berfirman Allahu Khaliqo Kulli Shay' Wahu Ala Kulli Shay'u Wakil yang artinya Allah adalah khaliqu kulli shayi, yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Dzalikumullahu rabbukum itulah Allah Subhanahu Rabb kalian. Khaliqu kulli yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah Di langit maupun di bumi Adalah ciptaan Allah SWT Tidak ada selain Allah SWT yang menciptakan Baik jin maupun manusia Bagaimanapun kepandian dia Kepintaran dia Kecanggihan teknologi dia Tidak ada yang menciptakan selain Allah SWT Mereka dan juga amal perbuatan mereka semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Ini harus diyakini oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Demikian pula masalah rezeki. Allah SWT berfirman: Wa ma min da'batin fil ardi illa ala Allahi rezkoha. Wahyak Allahumustakarrah wa musta'udahha dan tidak ada seorang atau seekor makhluk pun yang melata di permukaan bumi ini kecuali atas Allah swt rezekinya semua yang hidup di permukaan bumi maka Allah swt memberikan rezeki kepada mereka. Ikan-ikan yang jumlahnya tidak bisa menghitungnya kecuali Allah di lautan Dan juga hewan-hewan di daratan yang jumlahnya tidak mengetahunya kecuali Allah SWT Allah ciptakan mereka semua dan Allah memberikan rezeki kepada mereka ini harus kita yakini Termasuk manusia Allah yang telah menciptakan manusia Dan Allah lah yang telah menanggung Rezeki bagi mereka Dan Allah SWT Dia lah yang telah mengatur Alam semesta Dengan berbagai Gerakannya Allah mengatakan Yudabbirul amra minasama'i ilal ard dan dialah yang telah mengatur semua perkara dari langit kepada bumi semua perkara telah Allah atur meninggalnya seseorang matinya seseorang pergantian siang dan malam kebahagiaan dan juga kesengsaraan nikmat maupun musibah itu semuanya adalah Allah SWT yang mengatur Dan tidak ada sekutu baginya Enggak ada selain Allah Yang melakukan yang demikian itu Jadi poin yang pertama Dari beriman kepada Allah SWT Adalah beriman bahasanya Allah SWT dialah adalah Arab Yang melakukan itu semua Inilah dinamakan dengan beriman Dengan rububiyah Allah SWT Dan tidak Dinamakan seseorang beriman kepada Allah Kecuali dengan meyakini keyakinan ini Yaitu meyakini bahasanya Allah satu-satunya mencipta Satu-satunya memberikan rezeki Dan juga satu-satunya Yang mengatur alam semesta Namun perlu kita ketahui Bahasanya keyakinan ini Yaitu bahasanya Allah SWT yang mencipta Dan memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Ini adalah fitrah manusia Artinya Allah SWT Telah menciptakan manusia dan dibuat di dalam hatinya Di dalam fitrahnya Mengakui bahasanya Allah SWT Yang telah menciptakan dia Fitrat Allah Allati fataran nasa alaiha La tabdila li khalqillah Dalikat dinul qayyim Ini adalah fitrah dari Allah SWT Yang Allah telah menfitrahkan manusia Di atas fitrah ini lah tabdi lali halqilah, dalikat dīnul kāyim. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalikat dīnul kāyim itulah agama yang lurus. Keyakinan bahasanya Allah yang mencipta dan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dia adalah Rabb. Ini adalah fitrah manusia. Artinya semua manusia lahir di dunia ini dalam keadaan fitrahnya mengakui bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia. Rasulullah SAW bersabda: "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan Islam mengakui bahwasanya Allah yang mencipta. Fa'abawahu yuhawwidanihi Kemudian kedua orang tuanya Mereka lah yang telah menjadikan dia orang Yahudi Auyu nasiranihi Atau menjadikan dia orang Nasrani. Auyu majjisanihi Atau menjadikan dia Seorang majusi Asalnya dia adalah di atas fitrah Mengakui Rububiah Allah SWT ta Tapi fitrah ini dirusak Oleh kedua orang tua Atau dirusak oleh syaitan Sebagaimana Firman Allah SWT dalam hadis kutsi Inni khalaqtu ibadi hunafa Thumma atathum syayatin an andinihim Kata Allah SWT dalam sebuah hadis kutsi Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku khonafa dalam keadaan lurus, mengakui bahasanya Allah adalah khalik. Thumma atas humasyaitin kemudian mereka didatangi oleh setan. Fajtalatshum andinih maka setan-setan tersebut menyimpangkan mereka, membela kan mereka dari agama mereka yang lurus oleh karena itu orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka mereka mengatakan Allah Allah mengatakan walain saaltahum man khalakhum la yaqoolunallah dan seandainya engkau wahai Muhammad Bertanya kepada mereka Yaitu orang-orang musyrikin Quraisy, Siapakah yang telah menciptakan mereka Layakulun Allah Nisa mereka akan mengatakan Allah Karena memang Keyakinan bahasanya Allah yang mencipta Ini adalah fitrah manusia Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wala insa'althum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunallahu dan seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi niscaya mereka akan mengatakan Allah tidak ada di antara mereka yang ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi kemudian mengatakan yang menciptakan adalah Lata atau Uzza Atau Manah Atau Hubal ada, Ataupun berada-berada yang lain Yang mereka sembah Semua yang mereka sepakat Buat yang menciptakan mereka Dan juga alam semesta ini adalah Allah Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Qul man yarzukukum wal ard, walard Amman yamliku sam'a walabsar Wa man yukrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayqulunallahu faqul afalattaqun katakanlah wahai muhammad kepada mereka tanya mereka siapakah yang telah memberikan rezeki kepada mereka minas sama'i wal ard dari langit maupun dari bumi dan siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan Siapa yang telah memberikan kepada mereka Pendengaran dan juga penglihatan Dan siapa yang telah menghidupkan dan juga mematikan amr. Dan siapakah yang telah mengatur alam semesta ini Allah. Maka nisaya mereka akan mengatakan Allah Nisaya mereka akan mengatakan Allah فَقُلْ أَفَلَ تَتَّقُونَ Maka katakanlah kepada mereka أَفَلَ تَتَّقُونَ Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Taala? Kalau kalian meyakini bahasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki Mengatur alam semesta Seharusnya kalian takut kepada Allah Dan tidak menyembah kecuali kepada Allah Namun orang-orang musyrikin tidak mau kecuali menyakutukan Allah SWT dengan yang lain. Oleh kenai itu, meyakini bahasanya Allah SWT adalah Rabb yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini tidak cukup. Harus ada dua unsur yang lain Oleh karena itu Ketika orang-orang musyrikin Mengakui bahasanya Allah yang mencipta Ini tidak menjadikan mereka Masuk ke dalam agama Islam Keyakinan mereka bahasanya Allah yang mencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam Dan Rasulullah SAW Tetap memerangi mereka Kenapa demikian? Karena memang keyakinan ini tidak cukup Tidak membedakan antara orang Islam Dengan selain Islam Tidak membedakan antara orang Islam Dengan orang-orang musyrikin Karena ternyata orang-orang musyrikin juga mengaku yang demikian itu Yang membedakan adalah poin yang kedua Yang membedakan Antara orang Islam dengan orang yang musyrik Adalah poin yang kedua Yaitu beriman dengan uluhiyah Allah SWT Beriman dengan al-uluhiyah jadi yang pertama beriman dengan terubuh biyah Kemudian yang kedua adalah beriman dengan uluhiyah Yaitu apa? Yaitu beriman bahasanya Allah SWT Dialah ilah sesembahan yang hak Sesembahan yang memang berhak untuk disembah Ini adalah keimanan kepada Allah yang kedua Yaitu beriman dengan uluhiyah Allah SWT Beriman, mengakui, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan Bahasanya Allah, dia adalah zat yang berhak disembah Adapun selain dia, maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil Yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah Allah mengatakan, "Zalika bi'annallaha wal haq, wa annama yad'una min dunihi huwal batil, wa annallaha huwal aliyul kabir." Yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak disembah, sesembahan yang benar, wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa-apa yang disembah selain Dia adalah batil. Adalah tidak benar. Disembah dan Dia tidak berhak untuk disembah. Wa innallaha huwal aliyul kabir. Dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha tinggi dan juga maha besar. Jadi sesembahan di dunia ini banyak Cuma yang berhak untuk disembah Hanya satu Yaitu Allah SWT Ada pun selain Allah Meskipun disembah oleh manusia Maka itu adalah Sesembahan-sembahan yang batil Yang tidak benar Yang sebenarnya mereka tidak patut Untuk disembah Bahkan mereka sendiri Berkewajiban untuk menyembah kepada Allah SWT Semata Kenapa Allah SWT Mereka adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah Sedangkan yang lain tidak berhak untuk disembah Karena Allah SWT memiliki Sifat-sifat ketuhanan Yaitu sifat-sifat kesempurnaan Yang dengan sifat-sifat kesempurnaan ini Maka dia ialah yang berhak untuk disembah Di antaranya ada yang tadi kita sebutkan Allah memiliki Allah yang mencipta Memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Ini adalah sifat-sifat ketuhanan Yang tidak mencipta Jangan disembah Yang tidak memberikan rezeki Jangan disembah Yang tidak mengatur alam semesta Maka jangan disembah Yang mencipta Dan memberikan rezeki Dan juga mengatur alam semesta Dialah dhat yang patut kita sembah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayuhannas, U'budu rabbakum, Wahai manusia, Sembahlah Rabb kalian. Siapa dia? Alladhi khalaqakum, Walladhi naminkablikum, La'anlakum tatakun. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa Jadi Rab yang kita diperintahkan untuk disembah Untuk menyembahnya adalah Rab yang telah menciptakan kita Dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita Alladhi ja'ala lakumul arda firasha Wassama'a bina'a Wa anzala minas sama'a imaan فأخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون. Dan Dialah yang telah menjadikan bumi kalian ini menjadi terhampar dan menjadikan langit menjadi bangunan dan menurunkan dari langit air yang dengan air tersebut Allah swt menembuhkan. Tumbuh-tumbuhan dari bumi ini menumbuhkan, mengeluarkan buah-buahan, rizqalakum sebagai rezeki bagi kalian. Inilah harap yang berat untuk disembah yang menciptakan kalian, menjadikan bumi menjadi terhampar, menjadikan langit menjadi bangunan yang menurunkan air dari langit dan menumbuhkan. Buah-buahan dan tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kita semua. Wahai manusia, sembahlah Rob yang seperti ini sifatnya. Falataj alulillahi anda, wa antum taklamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, wa antum taklamun. Sedangkan kalian tahu bahasanya yang telah melakukan itu semua. Yang telah mencipta, yang berikan rezeki dan mengatur alam semesta adalah Allah Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Sedangkan kalian tahu bahwa saya harap kalian Yang menciptakan kalian adalah Allah SWT Jadi kenapa kita menyembah Allah SWT Karena dia memiliki sifat-sifat yang -sifat sempurna, Memiliki sifat-sifat uluhiyah Yang dengannya dia berhak untuk disembah oleh karena itu sebuah kezaliman yang besar Apabila seseorang mengetahui Allah yang telah mencipta Yang memberikan manfaat Memberikan mudarat Menghidupkan dan mematikan Kemudian dia menyembah Dan bergantung kepada selain Allah Ini adalah sebuah kezaliman yang besar Luqman mengatakan kepada anaknya Ya bunayya la tushirk billah Inna shirkala Dhulmun azim Wahai anakku Janganlah engkau menyebutkan Allah Karena sesungguhnya syirik itu adalah Kedoliman yang besar Kedoliman Yang besar Karena dia tahu bahasanya Allah yang mencipta Kemudian dia menyerahkan ibadah Atau sebagian ibadah ini kepada selain Allah Beliau s.a.w. pernah ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayyudhan bin a'adhamu indallah Dosa apa yang paling besar Di sisi Allah s.w.t Di antara dosa-dosa yang banyak ini Yang paling besar di sisi Allah itu apa? Meskipun dianggap enteng oleh sebagian Manusia Rasulullah s.a.w. mengatakan Anta ja'ala lillahi niddhan Engkau menjadikan sekutu bagi Allah SWT Sedangkan kamu tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan dirimu Ini adalah dosa yang paling besar Tidak ada dosa Yang lebih besar dari dosa ini Iaitu seseorang Mengetahui bahasanya Allah yang telah menciptakan Memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Kemudian dia menyembah atau menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah Swt Mengabarkan di dalam Al-Quran bahasanya orang yang menyekutukan Allah Swt maka amalannya akan batal. Allah mengatakan: "Walaqad a'hiya ilaika wa illa laddina min qablik." La in ashrakta layahbatanna amalak wa la dan telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu la in ashrakta layahbatanna amaluk. apabila kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala layahbatanna amalak maka akan terhapus semua amalanmu wa la takunanna dan sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Allah subhanahuwataala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bahaya kesyirikan dan bahwasanya syirik ini membatalkan amalan seseorang. Seseorang sudah bersusah payah siang dan malam mengumpulkan pahala sedikit demi sedikit. Dengan sholatnya, baik wajib maupun sunnah. Dengan shodaqahnya, baik wajib maupun sunnah. Silaturahmi. Berpuasa. Baik wajib maupun sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua. Mengumpulkan pahala-pahala tersebut, demi sedikit demi sedikit. Kalau dia... Melakukan kesyirikan kepada Allah Swt dengan kesyirikan yang besar, maka amalan yang telah dia kumpulkan, meskipun setinggi gunung atau sebanyak buih di lautan, maka amalan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Swt. Tidak dianggap. Wadimna Wa ila ma'amil min amal. Kami akan mendatangkan amalannya Kemudian kami akan jadikan Amalan tersebut Seperti debu yang berterbangan Enggak ada manfaatnya seorang mengamalkan amalan Yang banyak Akan tapi dia Serahkan sebagian ibadah Kepada selain Allah SWT Dan Allah mengancam Orang yang menyekutukan Allah SWT Kemudian dia meninggal Dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Maka dia akan kekal di dalam neraka Dan sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surganya Allah SWT Selama lamanya Allah mengatakan Innahu man yusrik billah Faqadaharramallahu alaihi jannah وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَرِ Sungguhnya berang siapa yang menyekutukan Allah SWT فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ Jannah. <الْجَنَّةِ> Maka Allah telah mengharamkan atasnya surga Allah mengharamkan atasnya surga Kalau seseorang sudah diharamkan masuk ke dalam surga oleh Allah SWT yang memiliki surga maka bagaimana orang tersebut akan masuk ke dalamnya dan tempat kembalinya adalah neraka ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim yaitu menyekutukan Allah SWT ini adalah ancaman bagi orang yang menyebutkan Allah Dengan syirik yang besar Dan meninggal dalam keadaan tidak Bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut Maka jangan mengharap dia akan Masuk surganya Allah SWT Tidak ada balasan bagi orang yang menyebutkan Allah Kecuali masuk ke dalam neraka Selama-lamanya Dan tidak akan keluar dari neraka tersebut dan di antara ancamannya, Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengatakan, Inna Allaha la yaghfiru ai yusraqabi, wa yaghfiru maduna dalikalima yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki Padahal Allah SWT di antara nama-namanya adalah Al-Ghaffar Al-Ghafur Al-Ghafir Yang artinya adalah yang maha pengampun Dan di antara nama-namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha penyayang Tapi kalau Allah SWT sudah dimaksiati dengan dosa syirik ini Maka Allah SWT tidak akan mengampuni Bagi siapa? Bagi yang meninggal Dan dia tidak bertobat kepada Allah SWT Dari dosa syirik ini Maka jangan mengharap dia akan mendapatkan Ampunan Allah SWT Ada pun dosa-dosa yang lain Di antaranya adalah dosa-dosa besar Yang di bawah kesyirikan Maka Allah mengabarkan bahasanya itu masih bisa Diampuni oleh Allah SWT Dosa membunuh Dosa berzina dosa durhaka kepada kedua orang tua dosa berdusta dosa riba itu adalah dosa-dosa yang besar akan tapi masih di bawah kesyirikan selama dia memiliki keimanan maka dia masih punya harapan untuk keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah SWT ini menunjukkan kepada kita tentang bahaya kesyirikan. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim dan juga muslimah adalah mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Kapan sebuah amalan dinamakan kesyirikan sehingga dia bisa menghindari perbuatan syirik tersebut dan selamat dari perbuatan syirik tersebut. Dan di sini tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah Karena yang namanya syirik Adalah menyerahkan ibadah Kepada selain Allah Beribadah kepada Allah Dan juga beribadah kepada selain Allah SWT. Inilah yang dinamakan dengan syirik Menyekutukan Menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah Dan sebagian ibadah yang lain kepada selain Allah Berarti kita harus mengetahui Apa yang dimaksud dengan ibadah Sehingga kita bisa Meletakkan ibadah ini Hanya kepada Allah Menyerahkan ibadah ini Hanya kepada Allah SWT Yang dimaksud dengan ibadah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Adalah Ismun jami'un Likulli maa Allah wa yardah Minal aqwali wal af'al Al-af'al al-zahirati wal-batinah jadi masuk dengan ibadah adalah setiap perkara yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin ini adalah ibadah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah SWT Kalau itu dicintai Dan diridai oleh Allah SWT Maka ketahui lah bahwasanya itu adalah ibadah Baik itu berupa ucapan Maupun perbuatan Berupa ucapan misalnya zikrullah Membaca Al-Quran Bersolawat Membaca tasbih Tahmid Tahlil ini adalah ibadah-ibadah qawliyah Yang dicintai oleh Allah SWT Berupa perbuatan Seperti berpuasa Solat Membayar zakat Makanya adalah termasuk Fi'liyah yaitu ibadah-ibadah fi'liyah Dan ini juga dicintai oleh Allah SWT Dari mana kita mengetahui bahasanya perkara ini dicintai atau tidak oleh Allah Swt. Tentunya dari kabar yang Allah kabarkan atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah mengabarkan atau Rasulnya mengabarkan bahwasanya amalan ini adalah dicintai oleh Allah, maka kita tahu dan yakin bahwasanya amalan ini adalah ibadah. Artinya kalau ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Kalau dia ibadah, maka harus diserahkan hanya kepada Allah Swt. Wa maakulah ketul jin nahl insa illa liyak budun. aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyerahkan ibadah kepada aku saja. Jadi kalau dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahawasanya amalan tersebut adalah amalan yang dicintai Maka kita yakini bahawasanya itu adalah ibadah Dan tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Contohnya misalnya ad-doa Berdoa Ini adalah ibadah Dari mana kita tahu? Dari Quran maupun dari hadis Allah mengatakan Wa kala rabbukum muda'uni astajibalakum dan Tuhan kalian mengatakan, "Uda'oni astajibilakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini saya aku akan mengabulkan doa kalian. Di sini Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya dengan Firmannya, "Uda'oni. Mintalah kalian kepadaku. Berdoalah kalian kepadaku." Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai. Tidak mungkin Allah memerintah kepada kita dengan sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah hanya memerintahkan kepada kita dengan sesuatu yang Allah cintai. Di sini Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa. Menunjukkan bahasanya doa ini adalah dicintai oleh Allah... Oleh karena itu kita mengatakan bahasanya doa adalah ibadah Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan -ibadah. Doa itu adalah ibadah Karena memang Allah memerintahkan dan Allah mencintai doa ini Kalau doa adalah sebuah ibadah Maka tidak boleh seorang Muslim Menyerahkan doa ini kepada selain Allah Siapapun dia Apakah itu adalah seorang Nabi Yang diutus Maupun seorang malaikat Maka tidak boleh kita menyerahkan Doa ini kepada mereka Tidak boleh seseorang berdoa kepada malaikat Meminta hajat kepadanya Meminta syafaat kepadanya meminta didoakan oleh malaikat atau berdoa kepada seorang nabi dan dia sudah meninggal meminta hajat kepadanya meminta syafaat kepadanya dengan mengatakan ya nabi berikanlah aku syafaat atau mengatakan ya nabi doakanlah saya di hadapan kuburannya, maka ini adalah termasuk berdoa. Meminta kepada selain Allah. Ini tidak diperbolehkan. Jadi doa adalah ibadah, dan tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Demikian pula tidak boleh kita berdoa, meminta pertolongan kepada Jin. dan meminta pertolongan kepada jin dan berdoa kepada mereka ini adalah termasuk adat orang-orang musyrikin jin sendiri menyatakan dan mengabarkan kepada kita yang Allah sebutkan ucapan mereka di dalam Al-Qur'an wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzu nabiy rijalin minal jinni fazaduhum raqah Sesungguhnya kata jin Ada sebagian orang atau manusia Datang kepada jin Dan meminta bantuan kepada mereka Meminta pertolongan Meminta perlindungan Kepada sebagian jin Maka ini menambah ketakutan kepada mereka Dan permintaan bantuan kepada jin Bentuknya bermacam-macam Meminta bantuan kepada dukun Adalah termasuk meminta bantuan Kepada jin karena dukun Tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan Kecuali setelah meminta bantuan kepada jin Mengetahui barang yang hilang Mengetahui siapa yang melakukan ini dan melakukan itu Dan yang namanya jin Tidak mungkin membantu seorang manusia kecuali setelah kita mengorbankan akidah kita melepaskan iman dari dalam hati kita baru setelah itu jin mau membantu tidak mungkin mereka membantu gratis makanya mereka mensyaratkan ini dan itu disyaratkan untuk menyembelih di sumur ini dan sumur itu menyembelih hewan ini dan hewan itu Disuruh untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid Atau menaruh Al-Quran Di WC Ataupun amalan-amalan kufur yang lain Karena mereka yang penting Kalian mau kufur kepada Allah Maka setelah itu kami akan membantu Termasuk diantaranya sihir Dan juga jimat-jimat ini semua adalah termasuk meminta bantuan kepada jin Karena yang ada di dalam jimat-jimat tersebut Adalah jin-jin Yang kafir kepada Allah SWT Tidak boleh seseorang Menggantungkan jimat Baik berupa gelang Kalung Sabu atau penyang lain di dalam dirinya Dengan maksud untuk menjaga dia Atau menjaga ain atau untuk pelarisan Atau untuk kekebalan dan juga yang lain Karena ini semua adalah termasuk Meminta perlindungan Meminta bantuan kepada jin Rasulullah SAW bersabda Man ta'allaka tamimatan Fakat asyrak Berang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah Sebuah jimat Maka sungguh dia telah berbuat syirik Seorang muslim Orang yang beriman kepada Allah Menjauhi benda-benda yang seperti ini Kalau dia yakin bahasanya Allah yang memberikan manfaat Memberikan mudarat Mengatur alam semesta ini Dan bahasanya rezeki sudah di tangan Allah Dan bahasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada dia Kecuali dengan izin Allah Tidak ada yang memberikan manfaat kepada dia Kecuali dengan izin Allah Maka bertawakalnya hanya kepada Allah Dan tidak bergantung kepada Benda ataupun makhluk. Wa 'alallahi fatawakkalu in Dan hanya kepada Allah lah, hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang yang beriman kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah maka bertawakalnya hanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka bergantungnya dan bertawak, bertawakalnya hanya kepada Allah maka kita lihat mereka adalah orang yang paling berani ketika peperangan Karena mereka yakin Dan beriman bahwasanya manfaat dan mudarat Itu hanya di tangan Allah SWT Tidak mungkin pedang itu menembus tombak itu menembus Kecuali dengan izin Allah SWT Dan mereka tidak menggunakan tamimah Menggunakan jimat Ataupun yang lain Contoh ibadah yang lain adalah Menyembelih Allah SWT mengatakan Fasalli lirabbika wanhar Indalah engkau Salat untuk Rabbmu Wanhar dan juga menyembelihlah Artinya menyembelihlah Untuk Rabbmu Di sini Allah SWT memerintahkan Kita semua Untuk menyembelih Lillah karena Allah SWT Perintah ini menunjukkan bahwasannya menyembelih Adalah termasuk Sesuatu yang Allah cintai Kalau Allah cintai Berarti termasuk ibadah Dan kalau ibadah Maka tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Oleh kerana itu haram hukumnya Seseorang menyembelih untuk selain Allah Meskipun yang dia sembelih adalah seekor lalat Atau yang lebih kecil dari itu Kalau tujuannya adalah untuk Selain Allah subhanahu ta'ala Maka itu adalah termasuk kesyirikan Dan termasuk kesyirikan besar Tidak boleh seseorang menyembelih kerbau Sebagai tumbal Atau menyembelih hewan yang lain sebagai tumbal Dilembarkan ke lautan Atau ditaruh Di dasar sungai sebelum Membuat jembatan Semuanya itu adalah sembelian untuk selain Allah Sembelian untuk yang bau Yang menjaga sungai itu Atau yang menjaga laut Yang pada hakikatnya, hakikatnya mereka adalah para jin Yang tinggal di sungai-sungai tersebut Atau di laut-laut tersebut Meskipun dinamai oleh manusia Dengan berbagai penamaan Kiai, Nyi Dan juga yang lain pada hakikatnya mereka adalah jin Yang ingin menyesatkan manusia Dan ingin membawa manusia Bersama mereka ke dalam neraka Sebagaimana janji iblis Ketika dia dikeluarkan dari surga oleh Allah SWT Dia berjanji untuk menggoda manusia Dan memasukkan mereka bersama dia ke dalam neraka Oleh karena itu seorang muslim Berhati-hati dalam masalah ini dan mengetahui jenis-jenis ibadah Di antaranya nazar, Beristighatah Beristiaanah Beristiaadah Ini adalah termasuk jenis-jenis ibadah Yang tidak boleh kita serahkan Kecuali kepada Allah SWT Kemudian yang ketiga Di antara cara beriman kepada Allah SWT Adalah beriman dengan Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT Jadi yang pertama dengan Rububiyah Allah SWT Kemudian yang kedua dengan Uluhiyah Allah SWT Kemudian yang ketiga dengan Asma' dan juga sifat yaitu nama-nama Dan juga sifat-sifat Allah SWT Yaitu kita meyakini Apa yang telah Allah SWT kabarkan dan apa yang telah Rasulullah s.a.w. kabarkan Yang berupa nama-nama Dan juga sifat-sifat Allah s.w.t Dan kita meyakini bahwasanya nama-nama tersebut Adalah nama-nama yang husna Yaitu yang paling baik Dan bahwasannya sifat-sifat tersebut Yaitu sifat-sifat Allah Adalah sifat-sifat yang uliya yang paling tinggi, yang paling sempurna Dan kita meyakini bahwasanya nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut Jauh dari kekurangan Dan tidak serupa dengan sifat-sifat Dan juga nama-nama makhluk Ini adalah makna dari beriman Dengan nama dan juga sifat Allah Yaitu meyakini Dengan nama dan juga sifat Allah yang Allah dan Rasulnya kabarkan di dalam Al-Quran maupun hadis dan meyakini bahwa itu adalah nama dan juga sifat Allah yang sempurna yang tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun dan tidak serupa dengan makhluk ini yang dimaksud dengan beriman kepada nama-nama dan juga sifat Allah SWT kalau ada nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, maka kewajiban kita adalah beriman. Kita katakan bahwasanya nama ini adalah nama Allah. Seperti contohnya Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' ah, yang artinya adalah Maha Mendengar. Inna Allah huwa sami'ul basir Sungguhnya Allah Dialah yang maha mendengar Lagi maha melihat Di antara nama Allah Adalah as-sami' Ini harus kita imani Kenapa demikian? Karena Allah mengabarkan Di dalam Al-Quran Bahasanya Allah adalah as-sami' Kita meyakini bahasanya As-sami' ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang Allah katakan Walillahil asma'ul husna Dan Allah memiliki Nama-nama yang husna Yang baik, yang paling baik Kewajiban seorang Muslim Adalah beriman dengan nama ini Kemudian yang kedua Kita yakini bahwasannya Nama ini adalah nama yang husna Yang mengandung makna yang paling baik Artinya Allah mendengar Dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna Allah mendengar Apa yang tidak kita dengar Sampai Jatuhnya Sebuah daun Di kegelapan malam Maka Allah mendengar Jatuhnya daun ini Seandainya manusia berkumpul Berdoa kepada Allah SWT Dalam satu waktu Dengan bahasa masing-masing Dengan hajat yang berbeda-beda Maka Allah mendengar semuanya Dan Allah memahami semuanya Kita tetapkan Allah SWT Maha mendengar Bahasanya diantara nama Allah adalah Dan kita meyakini bahasanya sifat tersebut Atau nama tersebut mengandung makna yang paling sempurna. Kemudian kita yakini bahwasanya tidak ada cacat sedikit pun di dalam nama dan juga sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Kemudian yang selanjutnya, kita beramal dengan nama tersebut. Kalau kita mengetahui bahasanya Allah memiliki nama as-sami' Iaitu maha mendengar Mendengar segala sesuatu Maka kita beramalnya dengan cara Tidak mengucapkan sesuatu Kecuali yang dicintai oleh Allah SWT dan diridai Tidak mengucapkan sesuatu kecuali dengan Ucapan yang dicintai oleh Allah Dan diridai Karena Allah mendengar ucapan kita malu sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah yang Maha mendengar mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridai dan ini mendorong manusia untuk tidak berdusta dan senantiasa jujur karena meskipun manusia tidak mendengar apa yang dia katakan tapi Allah Maha mendengar ini adalah sekedar contoh dari beriman kepada Nama diantara nama-nama Allah SWT itu As-Sami' Kita beriman bahasanya Allah adalah Al-Basir Al-Qudus al-salam, Al-Malik Al-Khaliq Al-Khalaq Nama-nama yang telah Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW Dan tidak boleh Tidak boleh seseorang memberikan nama kepada Allah sesuatu yang tidak Allah kabarkan. Karena yang berhak untuk memberikan nama kepada Allah adalah Allah sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'aluka bi ismi huwa lak samaita bihi nafsak." Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala nama milikmu mu samaitabihi nafsak yang Engkau memberikan nama dirimu dengan nama tersebut. Artinya nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan ini adalah nama dari Allah kecuali memang ada dalilnya yang sahih dan syarh. Baru kita mengatakan ini adalah nama Allah. Kemudian beriman dengan sifat Allah swt yang Allah kabarkan dan juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih wajib kita imani dan tidak boleh kita tolak. Kemudian kita yakini bahwa ini itu adalah sifat kesempurnaan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada catat sedikit pun dan tidak sama dengan makhluk. Meskipun namanya sama. Seperti tadi misalnya Allah mengabarkan kepada kita Allah mendengar. Makhluk juga mendengar Akan tetapi pendengaran Allah Tidak sama dengan pendengaran makhluk Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna Adapun pendengaran makhluk adalah pendengaran yang penuh dengan kekurangan Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Beristiwa di atas ars di dalam enam ayat di dalam Al-Quran Di antaranya adalah firman Allah SWT Ar-Rahmanu alal arsyistawa Ar-Rahman yaitu Allah SWT Beristiwa di atas arsy Arsy Ini berada di Setelah langit yang ketujuh Arsy berada di atau setelah langit yang ketujuh Allah SWT berada di atas ars Beristiwa Kewajiban seorang muslim dan muslimah Ketika mendengar ayat ini Dan juga hadis hadisnya Sahih Maka harus beriman bahasanya Allah SWT Berada di atas ars Beristiwa Tidak boleh kita ingkari Mengatakan bahasanya Allah Tidak beristiwa maka ini termasuk mengingkari ayat-ayat Allah SWT dan sangat berbahaya orang yang mengingkari ayat Allah kewajiban seorang muslim adalah beriman terlebih dahulu dan meyakini bahwa istiwa di sini adalah istiwa yang sempurna yang tidak ada cacat di dalamnya dan tidak sama dengan istiwa makhluk seorang raja beristiwa di atas singgasananya, dan istiwanya Allah SWT tidak sama dengan istiwanya seorang makhluk tapi istiwa Allah SWT adalah istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah SWT yang kita tidak mengetahui bagaimana keifiyahnya, bagaimana caranya tidak mengetahui keifiyahnya, caranya kecuali Allah SWT. Allah mengatakan, لَيْسَ كَمِثِلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Dan dia adalah maha mendengar, lagi maha melihat. Ini adalah sikap seorang Muslim dengan ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis yang tentang sifat. Yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Oleh karena itu Imam Malik bin Anas mengatakan Al-istiwa'u Ma'lumun Wal-kaifu majhul Wal-imanu Bihi wajib Wasu'alu anhu bid'ah Beliau mengatakan Imam Malik bin Anas Yang meninggal Tahun 179 Hijriah boleh mengatakan istiwa itu maknanya maklum di dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang majhul. maknanya adalah maklum sebagaimana mendengar kita semua tahu maknanya apa yang dimaksud dengan mendengar wal-kaifu majhul, tapi caranya tidak diketahui istiwanya Allah SWT makna istiwa adalah maklum tapi caranya kita tidak mengetahuinya. Wal-imanu bihi wajib. Dan beriman dengan istiwa, itu adalah suatu yang wajib. Seorang yang tidak beriman dengan istiwanya Allah berdosa. Wasu'alu sualu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya, itu adalah termasuk bid'ah. Orang yang bertanya bagaimana Allah beristiwa, maka ini adalah suatu yang bid'ah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang mereka juga membaca Al-Quran membaca Ar-Rahmanu alal-Arsyistawa tapi tidak ada di antara mereka yang mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah kifastawa Ya Rasulullah bagaimana Allah beristiwa karena mereka tahu bahasanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah jadi beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kewajiban seorang muslim dan tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi seorang muslim tidak boleh menolak sifat Allah, mengatakan Allah tidak begini, tidak begitu, tidak beristiwa, tidak di atas, menentang ayat-ayat Allah SWT. Dan juga tidak boleh dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk Dan kesamaan di dalam nama Tidak mengharuskan kesamaan di dalam hakikat Allah mendengar Makhluk juga mendengar Sama-sama mendengar Tapi hakikat pendengaran Allah lain dengan hakikat pendengaran makhluk Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sempurna Adapun pendengaran makhluk, maka pendengaran yang penuh dengan kekurangan. Allah SWT beristiwa, seorang manusia juga mungkin beristiwa, tapi istiwanya Allah jangan disamakan dengan istiwanya makhluk. Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah memiliki tangan, atau dua tangan, dan seorang manusia juga memiliki dua tangan, kita harus tetapkan Akan tetapi tidak boleh kita menyerupakan Menyamakan Tangan Allah dengan tangan makhluknya Allah memiliki tangan Akan tetapi kedua tangan Allah Sesuai dengan keagungannya Tidak sama Dengan Tangan makhluknya Sebagaimana kita di dunia Seorang manusia memiliki tangan Dan seekor hewan kucing misalnya juga memiliki tangan tapi tentunya tangan seorang manusia lain dengan tangan seekor kucing meskipun namanya sama kalau diantara makhluk saja nama yang sama tidak mengharuskan hakikat yang sama bagaimana antara makhluk dengan khalik bagaimana antara makhluk dengan yang menciptakan tentunya lebih berbeda itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga hal ini bermanfaat, seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan semuman manabun kepada Allah. Dan insyaallah besok sore kita akan membahas tentang rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Dan bagi siapa yang memiliki pertanyaan maka silakan mendatangi saya di depan setelah majlis ini ditutup. Wa bila taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh